haki stahili za msingi na za kisheria na za kanuni za kudumu za utumishi wa uma zinatengwa ili kwa kisha kwamba hawasababishi madeni lakini vile vile kwa kisha tunazingatia haki za msingi za watumishi hao